Розділ 12. Козацькому роду нема переводу. Кошовий карафолька. Лист запорожців. Ніч на кладовищі. Спогад. Вечір. Одинадцята година. Ми лежимо на широченні, як хрещатик та хті біля відчинених дверей балкона. Лежимо тихо, не ворушачись. Удаєм, що спимо. Ми чекаємо, поки поснуть дядько з тіткою, щоб можна було нишком вийти. Немає, мабуть, нестерпнішого чекання, ніж отаке, коли лежиш без сну, нерухомо, і ждеш. Та ще ждеш, не знаючи, що тебе жде. Коли тобі треба у півночі йти кудись у страшну безвість до могил. У голову настирливо лізуть різні темні думки і спогади. Спогади. Я, звичайно, не Вольф Месінг, я не вмію читати чужих думок на відстані, але навіть не дивлячись на яву, яка лежить поряд зі мною, я ладен заприсягтися, що він згадує зараз те саме, що і я, певен на всі сто процентів. Він просто не може зараз згадувати щось інше. То було теж уночі, і теж могили. І так само шерхло у горлі, і стискалося серце. І терпли ноги. Це було торік, восени, у вересні, якраз після Рубінзонської історії. Несподівано до нас у село приїхали археологи. Ціла експедиція, кілька чоловік. Тобто, може, і не зовсім несподівано, бо двох з цієї експедиції ми добре знали. То були київські мисливці, які щороку приїздили до нас на полювання та риболовлю, і яким ми з Явою то ловили коників. Ми завжди ставилися до них трохи зверхньо і насмішкувато, як майже до всіх городян, що такими непристосованими відчувають себе у селі. Ми посміювалися, коли вони над підводилися в досвіта на полювання, коли вони перекидалися в плавнях у наших човнах, коли вони невміло, кривавлячи руки, чистили рибу. І ми не могли собі уявити, що вони такі розумні дядьки, і так багато і такого цікавого знають. І отже ж як буває, їздили вони до нас на полювання і не думали ні про які розкопки, ні про яку свою археологію, просто собі відпочивали. А тоді якось після вечірнього перельоту, сидячи при вогнищі за Кулешею, розговорилися з нашими мисливцями, дідом Варавою та дідом Солимоном, про наше село Васюківку, про його історію. І вмить забули і про Кулешу, і про полювання, і про все на світі. Другого ж дня поїхали в Київ, хоч обидва були у відпустці і збиралися полювати цілий місяць. А невдовзі приїхала археологічна експедиція. Виявилося, що край наш дуже історичний, і село наше теж страшенно історичне, і дуже стародавнє. Те, що воно стародавнє, ми знали, але те, що історичне, якось навіть не задумувалося. Аж виявляється, мало того, що Васюківка наша лежала просто тобі на знаменитому путі зварягу греки, за якими одержували у школі двійки, то вона ще була і на самісінькому перехресті походів славних запорожців. І під старезним дубом, що то на околиці Васюківки зупинялися перепочити в холодочку хто тільки хочеш. І Володимир Мономах, і цариця Ольга, і Богдан Хмельницький. Роззявивши рота, слухали ми розповіді археологів про Запорізьку Січ. Про легендарного ватажка козацького Івана Сірка, якого 15 разів обирали кошовим отаманом, чого не заслужив жоден кошовий в історії Запоріжжя, і якого вороги боялися більше вогню, більше бурі, більше пошисті світової про останнього кошового Запорізької січі Петра Калнишевського, якого цариця Катерина ІІ заслала до Соловецького монастиря, де він просидів у сирій темній холодній ямі аж 25 років, але не скорився, не зрікся козаччини і, незважаючи на нелюдські муки, прожив на світі 112 років. Такий був богатир. Мило вили кожне слово. Оце да! От які були наші пращури! Того ж дня експедиція почала розкопувати козацьку могилу, що була в степу за два кілометри від села. І, звичайно ж, ми хлопці до смерку пропадали там, на розкопках. І коли археологи відкопали козацьку зброю, шаблі, пістолі та ще й гранчасту пляшку з-під оковитої, хоч і порожню та ще й дерев'яну люльку, на якій перлами було викладено слова «Козацька люлька – добра думка». Ми трохи не попадали в яму. То було незабутнє видовище. Археологи спершу обережно копали, потім розгрібали землю руками, а тоді, намацавши щось, зовсім уже тендітно розчищали спеціальними щіточками. Ми дивилися, мов, зачаровані. З землі з'являлися різні речі, що пролежали в ній понад 300 років. Археологи сказали, що в могилі поховано якогось славного запорожця з війська Івана Сірка. Бо саме тут отоборювався Сірко, як повертався з Криму, розбивши кримського хана біля Сиваша. І видно, помер тут одран ран той запорожець, і тут його й поховали. А за звичайним Запорозьким у могилу козакові клали зброю його, речі, люльку і обов'язково пляшку горілки, щоби на тому світі, мовляв, було йому весело. Ми довго роздивлялися ці речі, а надто пістолі та шаблю, піхви якої були оздоблені сріблом, а руків'я слонової кістки. Я вас і прошепотів мені на вухо. От якби знати. Ми ж самі могли откопати. Крім могили, експедиція вела розкопки біля дуба. Правда, викопили один тільки ржавий кухоль з кришкою, але казали, що то кухоль мало не самого Івана Сірка. Потім археологи ходили по селу. Подовгу розмовляли з найстарішими нашими дідами та бабами. Цікавились легендами, переказами, а також нащадками козаків-запорожців. Особливо довга була розмова зі столітньою бабою Триндичкою. «Скажіть, будь ласка, бабусю, ким були ваші батько і дід?» Ніжно питав її опецькувати археолог папуша, той, що колись утопив у плавнях рушниці. «Ага, були, синку, були!» – радісно кивала Триндичка. «Ким же вони, бабусю, були?» ага. – кивала Триндичка. «Козаками були!» Запорозцями, ага, кивала трендичка Чи просто мужиками, сіями. Ага, кивала трендичка сіями? розчаровано перепитував папуша Гречку сіяли, сіяли гречку, сіяли Радісно кивала трендичка І просо, і овес, а по під хатою мак Так нічого від баби й не добилися Дуже цікавилася експедиція також найстарішими у селі хатами, тими, що під стріхою, що аж у землю вросли, що мохом взялися, їх було вже небагато, і археологи кожну з них облазили згори до низу, усі закапелки зазирнули. І тут сталася прикра для нас несподіванка. Оглядаючи хату, де жив карафолька, папуша раптом вчинив такий радісний гвалт, наче знайшов золото. На сволоку під крейдою він виявив напис Цю хату збудував 1748 року 10 квітня козак титаровського куреня Гаврило Карафолька Дивіться, дивіться, захоплено кришав папуша Це ж історія, це ж архітектурна пам'ятка Бережіть, люди добрі, бережіть цю хату Відсьогодні ми беремо її на облік, це ж така рідкість Вся сім'я Карафольчина була приємно здивована. Вони самі не знали, в якій знаменитій хаті живуть. Того ж дня з'ясувалося, що й дід Салимон – праправнок запорізького сотника. І голова колгоспу Іван Іванович Шапка – нащадок запорозця. І вчителька Галина Сидорівна – козацького роду. У нас завжди поважали старих людей, але такого успіху вони не мали ніколи. Цілими днями вони не стуляли роти. Згадували дідів і прадідів, бабусь і прабабусь. І як послухати, то всі ці бабусі, як правило, були неймовірні красуні, а діди такі силачі, що ой-ой, один бугая колись зборов, другий під воду з картоплею підняв, третій дуба з землі вирвав. Плюгавих, кволих, кривих, кислооких, горбатих предків не було ні в кого. Різниця тільки в тому, що одні красуні й силачі були козацького роду, одні – мужицького. І тут нічого не вдієш. Предків не вибирають і не замовляють. Кузьма Барило був козацького роду, Вася Деркач – козацького, Грибенючка – козацького. А ми? Особливо ми не могли пережити, що Степа Карафолька, староста класу, Відмінники і взагалі позитивний образ, який нам щодня ставили за приклад і якого ми через це терпіти не могли, Степа Карафолька, в якому не було ні на стілічки нічого козацького, був прямий, безпосередній нащадок славного запорозця. А ми? У мене ще хоч був десь далеко по материнській лінії якийсь козак-заброда, а в'яви – а нічогісінько. Самі за себе гречкосії. Діду, невже ж то у нас у роду не було жодісінького запорозця? З надією питав Ява свого діда Варалу. Нє, щось не пригадую. От ти ще. Сердито вдвертався Ява. наче дід був винен. Дурень ти, спокійно казав дід. Та що там ті козаки без речкосіїв варті були? Хто б їх годував? З голоду повмирали б. «А як була земля наша в скруті, то не лише козаки, а й гречкосії йшли її боронити. Брали коси, брали вила, і не з козаків били ворога». Але на Яву дідова агітація не впливала. Бурмошучи «Та, не могли хоч би на бабі козацького роду оженитися». Похмурий Ява ішов геть. «І все їм нове, нове треба, не могли ще трохи у старій хаті пожити». Крізь зуби цідив Ява, з ненавистю дивлячись на новісінький під бляхою будинок свій. Може, і в нас на сволоку було щось написано? Дід же старий, багато знає, а ще більше забув. Ява не міг примиритися. Ява страждав. Тим більше, що карафолька ходив за держі носа і тільки чвиркав крізь зуби слиною у наш бік. Словами зачіпати боявся, бо знав, що ми, незважаючи на предка, набили б йому пику. Та його задраний ніс і чвиркання крізь зуби можна було б пережити. Але він дошкулив нам іншим він організував на вигоні Запорізьку Січ, військо було набране лише з нащадків, і кошовим одноголосно обрали карафольку. У вишиваній сороці, у широченних червоних шароварах, в яких його брат танцював колись у самодіяльності, у старезній дідовій папасі, що в ній уже багато років неслися кури та то байдуже, гарцював карафолька перед своїм військом, водив його у походи, влаштовував гульбище й козацькі розваги. Ми сиділи в кущах і слухали, як долинав з вигону бадьорий запорозький марш. Ой, чи пан, чи пропав, двій, чи не вмирати. Генному, хлопці, до зброї, на герць погуляти, слави здобувати. Ми скриготали зубами. Ми ніколи не відчували себе такими самотніми, ображеними і нещасними. Ми, саме ми, за своєю вдачею мусили бути кошовими отаманами. Ми, а не відмінник карафолька. Ех, ти б йому зараз у носа його задраного. І що б же йому таке заподіяти? Чим би ж його під той, підкандичити?»